Oh. Fredagsfrallan Morgon till Talkshow Med Janne Holmbom Johanna Lind I FN Ja, yeah, Fredagsfrallan God morgon, god morgon det här är fredagsfrannan. Det är inte bara fredagsfrån, utan det är säsongspremiär av fredagsfrannan. God morgon Johanna Lind. Hej. Det där är vad man kallar för just in time. Ja oh, men precis. Det var lite med livet som insats. Jag har ju <skratt> men liksom... vad halt oh, det var. Åh gud. Det var så försökt... jävla otäckt. Och det måste vi säga med en gång. Det är jättehalt i oh. Det är som en bark överallt. Yeah, så tar yeah. bara... Jag skulle cykla. cykla inte. Gå med cykeln. Är ja, jag är lite, jag är lite ja, punktlig <laughs> jag, jag jag körde jag körde bil ja. som vanligt, mm. och så man allt upp och sen kommer jag upp där på uppe liksom upp mot höglandet. Ja. alltså du vet mm. alltså där mm. där du tvåfil yes. skitlåskat oh, snurraft oh. vara alltså på 32 an och där alltså, kör folk Ja, ja, ja. Mm. men nu är vi Bra här du... vi är här söker. Vad skulle se dig? Ja, jätteroligt. Vad hade du kun Jag har inte sett förra året. Ja. ja, det är nytt år. Ja. Oh, oh, Vad vi... ska du börja med? Vad ska du börja med att spela? Ja, jag tänker, jag tänker lite inte modern musik. Nej, Nej jag är nervös se. på dig. <laughs> Vad blir det, det? Jag tror en kom på 70-talet. Vill du starta? Ja. Frannan morgon till Talkshow med Janne Holmbom Johanna Winn i FN Eller ja. hur Så ah! Så Ah hur är du? Vad, vad, snacka om, alltså, du, alltså. Jag tänkte så här: Men gud, hon har glömt bort det. Men så såg jag att det är ätit frukost. Ja, men du hade ju också ätit frukost. Ja, ah. jag ätit frukost. Ah. Ah. Ah. Ah. Mm. <laughs> jo, men, men, men ah, vad roligt att se det. Jo. Precis som du säger, nytt år också. Galet, ja. alltså. Mm. 2023. Jag tror att det blir ett jävligt bra år. Alltså. Ja, men jag tror det. <clears throat> jag, jag har lite svårt för när det är ojämna. Tar jag ett bättre bättre när det är jämna årtal? Ja. Så det är alltid så här 2023, det ska vi lite. 2027 ja. känner jag kommer skava lite. Men ja, för då fyller du 50. Nej. Nej. Oh. Nej. Så. Ska du, alltså det är bara, jag tror jag var här i jag en minut. Men, och så redan, så redor, alltså, bara, men, du bara piskar upp stämningen. Men, nej, det gör jag, jag inte. Så, jag, jag har problem ja, det ju... med omjämna oh, tal. Ja, ja, 2025 då? Nej, den bra. För den är Nej, det är inte lika, men 2027 kommer jobba 2023 tror du kan det bli ett bra år. Men bara säger, det är något som ska. Ja, mm. Fast jag funderar på om det inte finns medicin. Ja, <laughs> vet inte. Fast samtidigt så, så jag tycker att det är lite förmänt att säga att det blir ett bra år när hur många människor som helst ligger under rasmassarna ja, det döda. Är av, eller så, ja. Det är som om hela Tranans kommun hade... Ja, det, Alla, det. Alltså och, så och så kriget, mm. och så elpriserna, och så disan nu. Ja, ah, men du. Det. Nej, men du. Du, men jag du har varit. Jag, jag tänkte så här: Nu har Janne varit i solen. Han kommer vara på sitt för soliga serbran, stämma. Jag har bränt ett randigt djur. Ränderna går runt. Ja, jag börjar ju tala om att det här Fan det blir ett bra år. Ja, så, men sen, det tror jag inte Nej, vad jag sa, det, jag sa. Du, nu ligger inte över det här på mig, men jag ska säga bara att, du, att du, så mycket som du har lett ändå idag ja, du ler med hela ja, ja, det, det har ja, du inte ja, gjort sedan början nej, av sen oktober Tack. <laughs> nej, nej, nej, Nej, men alltså det, jag ska, jag, jag vet, vi ska ju prata om resor och så, men nu är det ju så här att Ljuset är på väg tillbaka Ja och då blir du lite pingare ja, men alltså, Jag har ju verkligen upplevt ljuset också Jag blir mer och mer För att fundera såhär var Varför bor vi här på ja. vintrarna Men du kanske inte ska göra det Jag har inga större problem Nej. Men vissa har Nej. ju svårare Det jag tycker det många som tycker att jag ska flytta <laughs> jag tror det. Flytta söderut du, du, vi, ska, vi ska försöka få lite ordning på det här ja? Men jag tänkte, men, men jag tänkte jag, Idag är det faktiskt ganska mycket gammal musik Men det är bra musik Aha. Ja, Och det här, det här är Aik Aik och Tina Turner. Oh. Ja. Ah det är bra. Ja det det gillar jag. River Deep, okay. Mountain High. Det är lite ja. så jag tänker så. Ah, ja, visst. Ja, mm. ah, vi pratar. Ah. Hören din du lyssnar på fredagsprallan. Ja, det gör du. Du lyssnar på Fredagsfrallan. Det här är morgontid i Radio Talkshow på Hits FM 97,8. Som en byggd. Yes, den satt och fortfarande. en gång kan vi säga det är snorhalt ute ja. och det är så som en isbark eh, på gatorna man, so man so ser det mm. i och om belysning och så här, men är det mörkt så ser man inte Nej, så ska du gå och cykla köra bil eller någonting, ta det jätteförsiktigt idag. har du broddpjuk ta på dig brodddojerna idag alltså om du ska ut och gå för att det mm. Det var fall nu på morgon. Det var så konstigt för det är plus 2-3 grader också liksom... Okej, okay, ja, inte upp hos mig på toppen. Det var det minus en halv. Alltså var det en halv. Mm. Vad har ni för fin termometer? Oh, ah, men, ja, men det måste jag berätta. Va? Jag köpte ja, vi har ju vi, har, vi har termometrar, två utomhustermometrar på varsin sida om huset på ah, nedervåningen mm. så liksom, mm. Men vi bor, vi bor ju, i ja, vi bor ju hela huset, men vi sover på övervåningen. Ja, ah, just det. Ah. Och då liksom då Nej, men vad fan jag köper den och så att jag än i badrummet det är den första stället man är alltså. Liksom. En, okay. sen ja. utertemeter ja, ah. och det, var, det, var ju, för det första så jag är jag ju rädd. Ja. Och så den då där skulle skruvas på på utan ja. sån klassisk sån där som funkar, ja, ja inget sån, digitalt nej, eller Nej nej nej mm. nej, nej, nej, nej. Ja. Så liksom, nej så tänkte jag inte ens nej. det fanns, det skulle jag ha tänkt på det jag inte går ju bara sönder Ja hur gick det fast en sån där spritarmon och jätte det det var inte kvicksilver där nej, nej det är liksom, inte Ja och så skruvar jag upp med livet som insatt ja, så där alltså och jag har ju ont överallt så Ja herre gud hur skulle gå men jag fick upp den Ja Bra. Och sen vet ni, jag fick upp den ja. Jag sa inget ja. ja, vi pratade jo. termometern. Ja. <laughs> jo. Åh <laughs> oh, barnsliga. <Ja. laughs> och och och sen första morgonen då så, tänkte jag, du så du var så glad över att jag redan, redan i badrummet kunde Aha. liksom konstatera vad det, vad det var för för temperatur och så ja, oh, jävla var kallt det var. Det var liksom minus -6 grader så här. Åh, oh, var kallt så oh. buh, buh, buh, buh, buh. Ja, Och och och och sen släppte jag ut hunden så tänkte, fan det känns inte så där jättekallt. Alltså, man bara vänjer sig tänkte ja, jag alltså. ja. <laughs> Och så då, och, och så när när jag, när jag vet han släppte ut hunden så tänkte, ja men jag kollade lite så kollade. Då var det då var det 0 grader på den där nere. Nej. och så tänkte jag cykla till på andra sidan så. Ja, då var det fan 0 grader där också. Nej. Då, och då, och sen jag, ah, det kanske var något att det hade blåst förbi. Det ja, <laughs> kallar inte så mycket ja, om nej. väder. Men, men, ähm, ja, så nästa morgon så. Här, ah, då var det fan minus sju grader. Oj, Oj på badrumstermålet. Ja. Ja. Nu jävla håller jag på bli kallt. Så då gick jag ner och så tittade ah, då var det minus en. Så den där jäveln visar sex för lite hela tiden. Nej, men Ja, ja. ja. ja jo. <laughs> då tänkte jag är vi där såhär, igen. Ja. Ska man, ska ja. man räkla med? Ska jag skruva ner? Nej, ja, men det där? vågar det så... du ju inte. Då kommer Nä. det ju gå Jag gör det inte två gånger. Du får ju bara så, ta med liksom till hela tiden. Ja, precis. Alltså. Mm. Men du slutar ju med att jag läser av den där, och sen går jag ner och tittar på den andra. Ja, Du har bara fått en arbetsuppgift, ett <laughs> moment jobbigt. till i vardagen. Jag alltså, förstår hur jobbigt jag har det. Ja, ja lite jobbigt. Ja. Så... Ja. Men du? Vet du vem som har namnsteg idag? Nej. Iris. Oh. Jag känner en Iris? Oh. Känner du någon Iris? Nej, men jag hade gärna jag hade gärna döpt Felicia till Iris. Jag tycker att det är jättefint. Det är ett jättefint oh. namn. Det är ett jättefint namn. Iris det fin... Lind. Det tycker jag varit jättefint. Ah. Mm. Det, är, det, är en, det är ju en grej i ögat också, ah, eller inte det? Jo. Så här, och sen är det tjejnamn. Ja, oh. ah, vi säger grattis Och en blomma? Ja, det är det också. Mm. Är det en blomma ja, Det är svärdslilja. Iris ah, Det är sånna. ju mm. det är smålands Nej, det är Linnéa. Ah, ja. Ja. Ja, någon är någon som har Iris som landskapsblomma, det tror jag inte. Men, men, men Lilja tror, är ju även är, är det Lilja Iris? Ja Iris och Lilja tror jag är samma sak Oj nu får vi många som ringer Ja det kanske jag sa är, är inte Iris en speciell blomma då? Är inte Lilja liksom en grupp? Alltså här, snillen spekulerar Välkomna till fredagsdag Ja men Strott, uh -huh. det, är, det är någonting med Lilja och ja. Iris och... Men, men, vi, men vi säger ju till Iris oavsett om det är Lilja Är ett det bara öga. Iris? Är inget killnamn? Nej det var bara Iris så Det tycker jag var spännande Ja? Men annars kunde man säga Aira Kanske Aira? killnams Aira. Ja. Och sen har vi de här temadagarna Det är, ja. det är bara två temadagar idag ja. Ja. Ja. Och Är det några det, bra en, en, ja, men, ja, en är för dig faktiskt Nämen. För du är ju dessutom sån ansvarig sånt Vintercyklistens dag Ja, är det faktiskt ja men det var ju lite ja. ironiskt Idag ja. är det då, ja. då, då, då man Aha. inte ska cykla Nej, verkligen ja. alltså, utan, och, sen, och, sen, och sen är det jag tycker det ser de roligt med de temat. Det är baljväxtens dag. Vet du vad en baljväxt är? Ja, det här är? är ju så jobbigt. För det här, ja, jag är ju vegetarian, så jag, ja. jag äter förmodligen jättemycket baljväxter. Ja, men jag vet ja. inte riktigt när jag äter en baljväxt. Ja, du alltså, inte? liksom att jag. Nej. nej. Alltså, jag men det, typ jag bönor. tror att en av de, de absolut vanligaste baljväxterna eh, brukar faktiskt stå på badiskarna. Inom tonården, Ja, det är ett jättebra svar, det är ett skitbra svar, vi stannar där. Lättbergen där är brunskiga. Du lyssnar på Tredagspralla. Ja, det gör det. Alltså, står och pratar så jag glömmer bort att vi också ska driva någon form av radio. Radio, ja. radio här. Ja, men berätta nu då om Iris. Vad har du googlat på? Jo, bara. men det var ju som jag, som jag sa. Ja, det var så. Ja, mm. det, ja men Iris är ju en, en blomma. Och Iris är själva liksom familjen. familjen. Och så, så det finns det ju svärslilja och bara olika ja, liljor. Ja, just det. Och, bal och baljväxter då? Det ja, ginnotonik var ju, genoton, var ju nej, nej det var det inte. Utan det var ju jordnötter. Ja. Ja, det har, finns det. Men det sådär... tror inte jag man får sälja ens på bara längre. Alltså det är så nej. många som är alltså jätteallergiska. Ja. Ställa fram en, en, en, en kopp med... Men det intressanta är att det är ingen nöt utan en baljväxt. Ja, ja men man är allergisk mot mm, den äh, ändå. Ja. Ja. Det var, jag, jag vet inte om det är en myt, men man sa ju att när man liksom urinhalten i skålarna med jordnötter, så var den oh, högre än på ett även oh. Ja, men det är killar som inte tvättar händerna. Ja, det tror jag. Det var, alltså sånt, fan jag säger till! Hallå, du ska ju ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. tvätta händerna? Ja, du står bakom mig ja, ja! Nej, men du ska tvätta händerna? Åh, Stefan glömmer det! Ja. Usch, oh, så äckligt! Ja, jag säger Tjejer till, mycket mer, om ja. vi står ju och pudrar näsan och sånt där också, ja. så man gör liksom hela ja. grejen liksom. Och jag är liksom tvättbjörn. Ja. Jag har, men två, det, det, jag har två sorters handsprit i bilen. Jaha, en med doft och en ute. <laughs> ja, ja. ja, mm. En som du dricker och en som du tar på. <laughs> <laughs> ja, precis. Du, jo, men det var, mm. var baljväxterna. Och det, vet, ballväxter, det, det, det finns ju andra. Soja. Mm. Och vad heter de där som är jättetorra? Ah, ah, ja, kikärter. Mm. Och linser och allt ah. sånt där. Ja, det, men, så att, men, men det är ganska nyttigt. Inbyggande. Ja, alltså. jag kommer ihåg för några år sedan när jag slutade äta eller var ju länge sedan men jag helt äta kött. Då skulle ja. jag ju gå över och äta mer linser och sånt. Och då, ja. Jag lagar ju inte maten hemma, det gör Rasmus Erasmus. Jag, ja. jag är den som gör handlingslistan gärna bestämmer vad vi ska äta. Jag är ja, typ. Och då logistikchef. Ja. Så... Eller tross kanske. Ja, ja. Ja. Ja. Då stod det i, fall, i ett recept, och då skulle det vara linser. Tänkte, nu ska vi testa ja. linser. Och så stod det så ja, Ett paket kokta linser. Ja. Så då skrev jag liksom upp på handlingslistan ett, ett, ett, kokta, kokta linser. linser finns ju inte. Nej, och han har ju gått runt och letat efter kokta nej, linser. Och så det. hade han ju frågat någon typ vad finns de kokta linser? Hon bara, ah, nej, men de säljs nog inte kokta. Då var det, då ja, köper man ju det, dem ja. som makaroner. Ja, ja, fråga det jag efter kokta makaroner. Det finns men ju inte sen, heller. Det, ja, det de, finns ju linser som man inte behöver koka också det. Ja, jag tror jag, jag, för det för det det är också det här. Jag kan, alltså det, det, det, är ju, det, det är ju jättenyttigt på alla sätt och vis. Men det är ett jävla baltande Asså ja, men du, ska koka du baltar väl lite mer med linsen ja, Du med ska makaroner. koka dem först innan du kan liksom använda ja, dem Ja men det gör du med pasta också Ja, ja. Rumpa, ja. Alla, äh. om, om man kan ta dem jättealdante Då, <laughs> <inte>. <laughs> <En alladante, laughs> då, då, då smakar de ingenting Nej äh. Ah. Äh, det håller jag inte med om äh. ah, Okej okay, bra Men då, då som straff För att du inte håller med Nej ja, äh, inte inte. Ah, nej, jag nej. Jag ska, nej, det gör det inte. Mm, jag. Vardag. ps oh, ja, men Det här är ju det här fantastiska inslaget som det, det har nästan vunnit pris. Ja. Ja, alltså vardag, då vi, då vi liksom gör någon form av vardagsbetraktelse det är mm. folk brukar komma efter ja, precis, ja, precis, så så är det. Precis, precis så är det. Det. Absolut. Mm. ja, ja. Och, och, och, och de mest banala sakerna orsakar ju mycket mörd och besvär och gråa ja. hår hos absolut, folk har vi ja, märkt ja. ha, har, har du någon? ja men jag har en det ja. och det här vänder sig till alla de som har katt hemma vad ja, ja. jag har förstått så är katter Kräsna. Jag är ju ingen kattmänniska. Jag har varit, men vi har ja. ju en katt som har blivit liksom värsta prinsen där hemma. Ja. Men i alla fall, eh, han... Men vi, då, jag säga, mm. hur är en kattmänniska? Jag vet hundersen? inte, inte som jag. Jag vet inte, men jag är inte sån som... Alltså när jag ser en hund så blir ja. jag ju bara åh. Ja. Och jag har ju haft hund sen hela livet. Ja. Man är såhär, åh, man vill bara ja. fram och... Ja. Man, ah, men om ah, ah, jag ser en katt som jag inte, så jag får jag direkt ah, längtan gå fram inte och klappa hö, hö, du den. Du får inte för höjd puls. Nej, det får jag inte. Det här liksom, inte någonstans. Men det är heller ingen katastrof. Ah, nej, det är inte. Ah, det. Är men nu har vi ju en katt ah. som jag såklart liksom tycker om då. <clears throat> men, och då är det så här att, jag vet inte hur det började, men han får liten. ute i katt och går ah. alltid. en väldigt punktisk. Han Absolut. kastrerad. han är, ah, är id-märkt och chippar. Ah. Han allt. Han går ut klockan nio på kvällen och kommer in klockan typ sex, halv sju när familjen Lind börjar liksom vakna. Ah, så okay, han är ah. så alltså punktlig. Någonstans började det med att vi börjar ge honom en klick, en liten rå köttfärs på okay, morgonen ah. som en liten delikatess. Ah, okay. Mycket av de här whiskaskladd är inte så bra för katter så då sa vi att han ska få det ah, som rent. Men, men, men är inte du vegetarian? Vi köper ett köttfärs enkom för katten då? Eller? Ja, men barnen äter ju köttfärs. Ah, och så okay, alltså. ah, Det är jag... Du har inte tvingat dina barn till att nej, nej, nej, men däremot så den här köttfärsen ah. den går nog till katten. Vi köper ett paket köttfärs och så rullar ah. vi ett köttbullar av dem och sen okay. in i frysen. Och så tar vi fram och tinar. Skitsamma! Ah. Ah. Han... Ah, han får inte rå alltså? Jo, han får rå. Vi ah, okay. rullar dem råa och gör köttbullar rått. Och ja, så fryser de Och så vi dem på en bricka och sen Aha. så lägger de dem i en påse. Och så tar vi fram en, en bulle åt gången och gånger, alltså, alltså, ja, jag ni vet är så välordnad. Ja, ja, jag vet. Men skitsamma. Han äter bara svensk köttfärs och svensk ja. nötfärs helst ekologisk. Ja. Den som aldrig är nedsatt, som ja. alltid kostar ja. mest. Och det här har vi och vi har verkligen experimenterat Aha. med olika sorter så har fått kycklingfärs, kalkonfärs, Han har fått liksom danskor ja, Det är så tydligt så tänkte jag jag får väl nästan liksom skicka är... med den. Är det någon, vad, alltså, vad, vad är, det? är det? Vad är det i de andra? Är det här med alltså, då, katter för vår kat? Vi har ju väldigt svårt att honom någon, ah. någon form av medicin. Ah. En hund, är, så du kan lägga in en tablett i en köttbund. De men handen. Skålen också. Ja, liksom. typ. Men en katt, ah. liksom, köker upp piller i en liten, liten tablett. Liksom, ah. Så ah. bara nu ah. nu no. De är ah. väldigt ah. sväva. Ah. Oh, ja, det är ju, alltså, irländsk kött i ah. så gräsligt mycket antibiotika ah. är det? Ja, så ser det, även i Irland. Ja, ja, jag tror Irland, Irland är mer än Danmark. Jaha. och då funderar på margelligt. om de känner det på lukten Säkert. att den luktar alltså det är, annorlunda ja. men visst är det lite spännande ja, det, är, det är så intressant Men jag menar, hundar kan ju, det finns ju hundar nu som kan en timme innan varsko sin ägare att du är på väg att få ett epilepsianfall. Ja. Alltså vi ska inte tro att vi kan allt Nej, det här med att, att Nej, människan jag är jag den intelligentaste inte varelsen på jorden så. Det är ju helt befängt. Ja. Uh -huh. Alltså vi har, nu, vi, har ju, vi har ju 200 mm. och, och, och innan hade vi hade vi också 200 mm. eh, ja, ja. Och, och, och, och den förra vi hade, När vi hade 200 förut så hade vi en, en golden mm. Och sen hade vi en hittehund från Spanien mm. Och hon var ju så street smart. För den där golden var ju så, precis. Och så spotta ut matskålen om den liksom, så tog emot. Aha, och den andra, hon, hon var ju uppvuxen på gatan. Aha, precis. Så hon har hon fick se någon annan ja, mat. Precis. För, precis för, alltså, hon var väldigt långsam. Alltså, mm. Så, så, mm. så att det är klart att det har väl lite med också vara om. Men, mm. men, men äh, ja. Äh, jag tror att det där ligger någonting i. Mm. Det där, och, jag, och rent generellt kan man nog säga faktiskt så att. Ja, alltså vi köper aldrig någon, någon köttet från Danmark. Nej, aldrig. är så... aldrig, aldrig, ja, Jag blir lite besviken att de är värre än Ja, det, alltså. de är riktigt med antibiotika. Och sen är det ju så här lite krass om man ska prata om mat. Alltså, människor och typ och kanske ja. kakelacker. Alltså, vi kan ju äta typ vad som, vad som helst ja. utan att dö. Ja. Men liksom, vi är det som enda som kan göra det. Ja. men jag tänker det är ju inte att vi ska äta vilken skit som helst. Ibland är det ju varit bättre om vi var betydligt känsligare, att alltså, kroppen liksom säger ifrån, men vi, vi kan ju stoppa i oss vilken skit som helst ja. egentligen att försöka ja, mata ja. en zebra med köttfärs, alltså den ja, dör ju ja, <laughs> eller liksom, ja, ja, ja, ja. ja visst. men du, vad sens sensmoralen nu då? Sensmoralen är, ja men det ja, köp svenskt kan ju ja, vara en sensmoral ja, ja, men jag vet inte, men jag tyckte det var bara spännande att, att uh, djuren har ju sinnen som inte vi människor har, vi ska inte dumförklara dem, vi kanske ska lära oss ja, någonting ja, ja. Är det. det är inte katten äter, ska inte det. Aj, aj, eller, fast, fast vi kanske inte alltid ska äta det, katten äter heller. Aj, aj, jag, vet inte. Aj. Aj, jag vet inte. Men, men ut och fångar så, men, en men, då, då man, ja, Om jag vill veta mer då, ja, men då. Då kan man låna en bok av eh, Per Jensson. Som eh, är forskare på Linköpings universitet. Som mm. skriver om hundars skäldsliv, om djuren. Och oh, är det? Allt, alltså det, ja, han är, han är or Vi hade honom på på någon sån här författarkväll. Mm. Och han var briljant han skulle berätta. kunna komma hit. Ja, absolut. Han är så jävla bokad bara. Ja, just det. Så har äh, sett att diesel har gått upp nu? Ja, ja men det blir du, det jag är. Jag tankar med solen. Mm. Friday Brunch. Nu lyssnar på Ja, det gör du. Fredagsfrallan. Med Jan Holm och Johanna Lind i studion. Idag är det den 10 februari. Det betyder att det i stort sett knappt två veckor tre veckor kvar av... Nej, två, tre veckor kvar av... Um, Vinter. Sen ja. börjar våren. mars i första vårmånaden. Det är inte det vintermånad. Ja, men mars, april, maj är ju vår månad. Sen är det ju så att allt har Men det pratar mm. vi inte om. Nej, vi, nej, inte. vi gläds nej. åt detta. Aj, aj, aj, det blir ljusare du och goare och, går och så, ja, mm. sådär. Du. Och, och det är ju sådär. Jag tror att när ljuset kommer och så då börjar folk bli lite sugna på att resa. Och sådär, ja, va? precis. Och vi skulle ju ha något form av resetema idag har ja. vi ändå flaggat för. Mm, precis. Och en, en, ett tag så hade vi tänkt att ha någon från resebyrå. Ja. Men det skett sig den här veckan i veckan. Ja, men det kanske ja, kommer nästa vecka. Mm. Ja, men du, äh, äh, gillar du att resa? Eller, Absolut. Du, för jag, är lite Nej, men jag är ju en, en hemmakatt. Men ja. jag jag gillar jag gillar att resa. Absolut. Ja. Men det är klart det är klart jag gör. Ja. Men äh jag är ju inte den som bara kastar mig iväg med tandborsten i bakfickan och passet i framfickan och ser vart man hamnar nej, den är jag ju inte såg inte du på något du är ingen hippie på det sättet nej, inte nej. spontaniteten äh, du, du, man så, var ju mer spontan för den som är familjelivet uh, blir, uh, man blir ju bara tråkare rakt över det vet jag inte men, men, men du så här rå, råplanerar så, så om ni ska resa någonstans då har mm. du liksom då, då har du ett, ett år tillbaka av projektarbete. Nej, nej så faktiskt är det inte. Nej men det jag vill veta är liksom så att, att jag vill ha ett boende som väntar på mig. Ah. Sen är inte jag så att det måste vara lyxigt och fancy. Det är ah. inte. Ja, det, nej så är det inte. Men jag vill veta att det vill ha ett boende. Jag vill gärna veta så att jag aha. Men typ Med Jag har ju lite svårt att sitta stilla. Alltså, ja. Långa resor. Ja, ja, Flygresen tar så lång tid. Så när det tre och en halv timme transfer till hotellet. Ja. Då är jag såhär, nej. Ja, då får det vara. Ja, då får det vara. Alltså, lite så, så där att jag gärna vill ha lite koll. Liksom. Ja. Men sen, sen när jag väl är iväg så tycker jag ändå att jag kan nog ta saker ja. med ro. Det jag har lärt mig under våren är att man, ska, alltså man, man får oftast mycket. Mer behållning av att resa om man har läst på om resmålet. Ja. Alltså vad man, vad, ska man, vad man kan titta på, mm. vad man kan göra. Mm. Och sådana, det, för det kan jag tänka, där, där har vi nog blivit bättre i vår familj. Förutom var jag har landat världen här. Och så har vi McDonald's, vad trevligt. Ja. Alltså mm. nästan så. Ja, men det håller jag ju med om. Man kanske inte bara lägger sig på stranden Nej. eller gå till. Nej, eller det <laughs> En förmiddag på stranden. Sen har jag tio. Ja, men faktiskt. Mm, jag Och jag är lite rädd för vatten också. Så jag är, dålig, ha, va? är ganska dålig på Simma. Ja. Så tycker det är, så där tycker jag inte är så jävla. Krill, nej, precis. Liksom. Mm. Jag Jag är rädd för flyge. Ja. Fast jag gör det då. Ja, ja. ja, det, ja. ja. ja. det är det här med kontroll. Men, men däremot så, så vi gjorde för, för um, um, en, en resa som jag kan rekommendera som vi gjorde 2018. Mm. Jag skulle vilja säga att det kanske är en av de roligaste resorna jag har gjort med, mm. med med, med, med Kaiser Malin. Sen mm. har jag haft en massa andra roliga resor också med mm. hela familjen. Men då var vi tre. Då satte vi oss i en bil och så sa vi vi vill åka till Guggenheim-museet i Bilbao. Aha. Det var liksom målet mm. för vår resa. Mm. Och Karen var lite så här innan så ah, men ska vi inte boka hotell. och så, Nej, men vi, ja. alltså, Det finns ju så bra appar nu. Vi kör ja. bara liksom. Ja. Och det var lite så här: det skavde lite så där. Nu ska vi bo ikväll och så. Ah, men vi mm. kör oss och ser se vad vi namn och sådär. Så får du liksom leta upp. Sen om du fullblodsproffs på hitta, ah, på hitta ställen. Ah, Det kul. Mm. Och, vi, och vi hade alltså hela hela resan. Ah var liksom rolig ja. för att dels landade vi på liksom, ja, då, då kunde man välja att köra av från de stora ja, vägarna bilade liksom. ja, vi bilade. Ja. Och, och, och vi kunde köra av från de stora vägarna liksom ja. vi stannade ja, men här, ja, men då svängde vi av och kika på det och ja. så det var fantastiskt Än, roligt, var roligt. Och och vi hamnade i små franska byar och, mm. och, och, och, och, och sen men det som var, liksom, det var, som var sen, sen hade vi, landade vi i San Sebastian i, ja. i, och det var ju mm. alltså, en fantastisk stad den kan jag verkligen rekommendera. Det har jag varit ett par gånger så att fantastiskt, alltså, wow. Och, och, och sen åkte vi då ner till Bilbao för att gå på Guggenheim mm. museet och där var, det, där var det, där fick Malin sin absolut första enorma konstupplevelse mm -hmm. och det är liksom det, är det som jag bär med för det kom in så fanns kom det, det var liksom en, om du tänker den tyg och, och, och garn och alltihopa. en gigantisk bläckfisk. fast det var inte en bläckfisk. som som över du vet alltså, när var, man kommer in taket där då, då, man, man kommer ja. i bilbåt så är det liksom kan det vara 30 meter upp till taket ja, 15 ja, meter ja, upp till taket mm. och den, den spred ut sig överallt och Malen stod, stod. vi hade packat damkongolfir hon var oh. helt tagen av den här. Nej, så det var mm. det var, det, var, det är en grej att man bestämmer sig vi ska dit ja. man gott om tid på sig mm. och, och, och så sen, sen gör man liksom avstikken och så ska man ha stor tilltro till de här na, booking- och ja, så Du hittar domen ja, ja, ja, hela mm. vägen. Liksom ha, det var, det. Ja, det men, kul. Men, mm. vilka, vad är den bästa resa du har gjort? Äh, ja, men man har gjort så mycket ja. roliga resor. Så har man, som, man reste som ung och då, de var ju roliga på det sättet. Och så har, man, har, man, du, man har, har du tågluffat? Nej, det, det var nog eran precis Före? Ah, ja, men, ah, äh, vi för ah, inte. Ah, vi var lite försiktiga ah, för det. Men jag har rest med kompisar själva ah, alltså, som tjejer och sådär. Och alltid känt mig trygg och så. Ah, nej, men, äh, nej men den resan som jag Rasmus som var väg på i Schweiz när han friade till mig. Den är ju såklart ah, är jätte, klart. för det var ju sådana överraskningar. Då var vi i från fajors Bergskedja högt upp ah, och så. Nej ja. äh, men den, var ju, den är såklart är ah, ju Sverige ja, ser ju som ett vy. Ja, det är alltså. så vackert. Och det, det, vi älskar de där trakterna både han och jag. Så det, den är ju verkligen en av de bästa. Ja. Men sen så. När jag var barn så eh, reste ju familjen i eh, bilen ner till ja, Italien. 5-6 ja, ja. somrar. Ja. Uh, det är häftigt. Det är ja, kul. Men det där det här. Har att, just det där att man liksom. Man åker och man ser mycket och det ah. passet. Och det, man, man fick se så ah. mycket att äta och sova på konstiga hotell. Och det där ah. hade, ibland så hade toaletterna så att man skulle spola, ah. att man drog kedja ah, ja, ja, i en kedje taket på vissa ja, ja, ja, på vissa hot liksom, ja, ah. viss hotell, de var ju kuddar så här lättelånga ah, som sträcktes över hela ja är det för jävla dröm, ja, men, det är ju, som ah, barn ah, så minns man ju så här ah, lite konstiga ah, saker, ja, ja, ja men precis. den jättestora glassen eller när brorsan ah, kräktes i den, ah, i, över det här broräcket ah, ja, ah, kommer... ah, ja, de har ju, jag tänker att det är ganska för man vill ju gärna ge barnen upplevelse, alltså det ger ah, minnen ah, även fast de är liksom små så sätter sig ah, saker och man kanske skapar en nyfikenhet på att se sig ah, om i världen ah, precis men sen så tycker jag också det här lite när man, för sen man fick småbarn och sådär, och man inte var lika sugen på att dra iväg långt. För det är så bara som att man vagn och blöja uh. Så alltså det är ju verkligen ett... man. Är det är inte värt det liksom. Det Ja, Det är jädra makkar. Uh. Så då har man ju haft lite pauser. Men de också på kortare resor. Uh, och är de kul. är ju också uh. Helt Plötsligt så upptäckte man ju det här som var lite mer nära ja. och som man liksom ett tag i livet inte varit dugg intresserad av. Nej men det är också rätt ja. mysigt. Vi har haft jättefina sommarsemester på Gotland och Öland. Ja. Alltså när vädret är Öland rätt och så där. Öland är lite så favorit. Ja men liksom det finns mycket. Nej äh, men ja. det har varit mycket bra. Men ja. men Schweiz upphör väl en så är det ju ja. den resan Ja det är klart är du törs ju inte säga ja. något. Nej det är klart jag törs jag inte. Jag jag inte, inte. Men jag har faktiskt tungt att googla på vad för sjuttig heter den. Ja, <laughs> <laughs> med Jungfrau Jag har landat Schweiz. Ja. Schweiz. Jag tror vi hade ungefär liknande somrar Vi, vi bidrar ju också mm. Men vi tältar ju ah. Alltså för fan, farsan med tältet vet och Det var ju mm. ordning och reda ah. Och det jag kommer ihåg då Det var när man var lite knåd Man fick ju kompisar över ja, På alla campingplatser Så jag kommer ihåg att Holland någon gång. Vi var ju liksom jag kommer fortfarande ihåg att han Rudy. De är Rudy. Jag kommer liksom faktiskt ihåg att han såg ut. och så. Och vi, jag menar, han pratade inte ord svenska. Han pratade bara svenska och han pratade bara holländska och ja. kanske engelska också. Ja. Men, men jag begrep ju ingenting. Men vi hade jättekul. Alltså, flera dagar. Sådär, liksom. Och så kommer jag ihåg en gång utanför, utanför Venedig i någonting som heter Sotomarina. Mm. Hur fan kommer jag ihåg det? Ja. Ja. Där, och liksom och då, då när vi skulle slå upp allt, då kom den italienaren och sa nej, nej nej, bygg här istället så, liksom, så, så vi blev liksom en del av en innergård och då var det var fotbollsvi eller något så det var något, ja, okay, något Värsta 108 så, ja, så, så fas, länge de vinner här. så var ju med där liksom, så här, och och massa kids där också Aj, det så ja, men det, det är ju det är ju, resa är verkligen en upplevelse framförallt träffa människor som är som inte är som en färg. Mm. Mm. Alltså det, det är kanske nog så viktigt. I men har du, har du rest tillbaka någon gång till samma ställe? En del människor är ju så här. Ah. Ah, men här har vi hittat det perfekta stället. Ah. Det perfekta ah. hotellet. Den perfekta stranden. Så vi bara åker tillbaka dit. Och det, jag har full respekt för det. förstår ah. det. Men, men även om jag har positiva minnen ah. till ett resor, Har jag alltid återvänt. Ja, ah, vi har gjort det en gång. Ja, det har kanske, nej, men Vi har nog fan bara åkt en gång till. Vi var på Kreta. Och då var ungarna små. Uh, jättesmå och sen då hade jag googlat upp någonstans eller hört eller någon hade berättat att det finns en det finns en strand som heter Elafonisi mm. som ligger på andra sidan kjetta från mm. där vi bodde Eh, och och, och det, på Kreta blåser Hela tiden, om mm, man är inte är mm. där i oktober För mm. då är det tydligen jättekul okay, mm. men, men det blåser, och det blåser rätt, så det, det, var liksom så, det var inte så jätteskönt på staden. Nej. Man blev lite, nästan lite blästrad och sådär, ja. så, att, så det var lite sådär, ja, men vi bodde jävligt bra och, mm. Alltihopa så, Men, men och så letar vi reda på den jävla för nyss, det var, Man körde ju på berghälla Det så liksom att mm. vägen var skitdålig ja. liksom Och så kom vi ner dit Och då var Malin, min yngsta dotter De var jätte ung eller liten eller vad om ja. hon var kanske fyra, fem år eller kanske tre, fyra något sånt där. Och hon frös hon var ganska frusen av sig, såhär, ja. så hon ville inte bada så Och så kom vi ner till här och det var så här kristall blott vatten ah. så alltså du och, och det var så här varmt och så och hon hon ville inte gå upp i vattnet alltså det oh. var det var hur det var en sån jävla kontrast ah, ja cool men hur fick och du en ny som den så, stranden alltså. eller ja, jag, jag kommer inte ihåg om jag För då hade inte läst, Google. nej alltså, nej precis utan det var kanske var någon som tipsade. Mm. Och det var det var liksom så här fantastiskt det var verkligen så här hoho -ho, alltså, och så så det andra så att alltså, skulle man ha någon småkörbägar så kanske det kretenska vägverket skulle jobba lite med några. Ja, ja, men när vi återgår från mm på med väg. Sär, alltså, så och ja, så ja. och sen var vi där 11 år senare på Kreta mm. och då hade Eva med sin kompis ja. också så. Ja. så och så ja, men vi åker ner dit och då var det då var jag ska inte säga att det var helt exploaterat men det var liksom, det var inte allt det där så det var Mm. Det var lite sådär. Ah, mm. Man ska inte åka tillbaka. Till. Nej, nej, så, nej. så det har vi nog faktiskt inte gjort. Men jag har, jag har också jättestor respekt för mm. de som åker till samma ställe ja, ja, ja. i 30 år. Och, så och man där. Bara, ja, men Nu vi behöver vi vila ut, vi vill ha sol, ja. vi vill äta gott och så ja, åker absolut. vi dit. Ja, bra. Men de ska inte ta oss Nej. Nej, jag ska <laughs> inte på fredagsfrolan. Nej, får... får jag önska låt. Nu jag tycker inte det har så bra hittills Ja, men jag öskar något då ja, men, jag jag vill... söka... ja, ja, något men jag vill lyssna på, på... Ja, det var inte så bra, Tina Turner. Nej, men det var inte så bra. Ja, men säg det då. Ja, men skulle spela Veronica Maggio. Veronica nu är nu svensk kvinna, bara ja. ni det och, och Heaven with Day. Det är jättebra. Vi kan dansa lite igen. Den det är nog inte utgiven alls, jag. Jo. Ja, men då ska jag söka på den. Ja, heaven. avan, Det här är bra radio. Ja, med dig. Heaven. Ja, ah, där. Ja, kör heaven. den då. Nu, nu, nu börjar fredagen. Nu börjar fredagen. Ja. Det här är Ma så bra. Madjo, hon kan väl inte vara svensk? Ja, men nu kör vi. Som du bara sagt fan Kan jag säga till vem som helst Handla de ove prinser med dig, med med Je luistert naar de Brunch op vrijdag Lyssnar på fredagsfralla. Nej men jag kan hålla med dig. Det piggar upp lite. Mer, ja men det var väl så, bra. Jag har lite, lite queen, ja, är kvinnlig i en... e typ så här på morgonen. Nej, ingen kvinna. <skratt> type Nej äh, men hon är frän. <skratt> lyssna, ja. lyssna på den skivan och åka hem. Det ska vi göra. Ja. Du, nu har vi pratat om, det var ju ditt finaste resmene mm -hmm. idag. Det var ju jättefint. Men, men om man ska säga, vilket är ditt värsta resmene? Ja, jag har nog inte så många brutalt värsta. Men det, äh. det är en som var så här riktigt jävla ja. syn. Den var faktiskt förra året på sportlovet. Ja. Då skulle familjen åka ner till Malmö. Kommer du ihåg att vi var i Malmö? Ja just det. Ja, och du sa, vad ska ni där ja, göra i februari? Jag bara, ja. <laughs> vi vill bara komma hemifrån. Ja. Ja, och så skulle vi göra lite, vi hade lite planerade ja, saker. Så jag fick rätt alltså? Nej, det var ju en skitbra resa. När ja, vi kom okej, fram, ja. för vet du vad som händer? Ja, tåget? F ja, familjen Lind, supertaggar, kliver på, krösar ja. tåget. Och liksom, ja. vet alla, vad kul ut att resa. Och så kommer ja. vi till Gripenberg. Och där stannar tåget. Ja, alltså det, det är nästan som att det knäppar på. Vi står där i historien 4 timmar. Ja, men visst är det otäckt, för man kan inte göra ett skit. Oh. Du, du är i the middle of nowhere God. så det kan ju liksom avbryta. Nej. Du du, inte avbryta. Alltså. Du får inte kliva av Du får inte kliva av. Och mena Krispildeskapen på ett krigsattåg de, de oh. hade vatten. Oh. Och då hade vi en en en uh, jul skulle fylla han var, han var två han skulle fylla tre. Oh. Alltså, uh. men oh. han var inga problem. Han var ju guld för han kunde ju springa runt i tåget och fick gå in i lokföra så här. Oh. Felicia eh fine men ja. Tor tyckte till slut det var läskigt, alltså. för han var den som fattade för begrepp, mest liksom. ja, ja, för att ja. grejen var att personalen kunde ju inte lösa problemet Nej. och de började ju bråka lite, de här Aha, det, ja det kom så, så. mekaniker Aha. och hitan och ditan och de okay. liksom, så, så han hörde ju dem Aha. för de blev ju stressade Aha, till slut, för bara, hur ska vi boxeras bort och vad ska hända ska ja, vi var tillbaka det fel på era tåg? tåget alltså det var fel på tåget och ja. det var ju, grejen var att det hade ju varit fel på det innan oh, det var för mekaniker pengar, oh. Ja. Oh, <laughs> det var liksom mekaniker med oh. ombord från Aha. början ja så det var halvklass framåt det liksom strulat oh, för jag sa så här eller om det var Felicia, när vi rullade ut från stan och så körde vi förbi pastainköket oh. och så sa Felisa vad är det så det luktar så illa? nej äh, ah. men det luktar så illa från pastejköket. Ah, ja, stackars pastejköket. Men det var, var ju det tåget curious. som bara, ja. nej det var något fel. Någon gammal, gammal passagerare som mm. satt fast under. Ja, men det gick bra. Och sen ah. så, så när vi började röra Tor, Julius klarade sig då för han fick liksom gå runt i tåget och han fick gå och kolla i förra, ah, så, så ah, Det var roligt. Ah. Tor tyckte det var ah, tråkigt, tyckte det var läskigt. Ah. Men Felisa hittade till slut ett pensionärspar som hade med sig en hund. Ah. Så hon så klappade hon i den där lilla tärjen helt ah. svettig mellan öronen och pratade ören av det där pensionärsparet som <laughs> vi bara skönt att men det ja. ja. men sen så... Ja, men sen blev det bra när ni kom fram. Då. Sen blev det bra ja, när vi kom ja, fram. Sen blev det extra tusen. Jag skulle på en golfresa med en kompis och hans grabb tror jag det var, till Portugal till Algarve, mm. ja, varma, fina Algarve. Mm. Mm. Och det började med att jag blev stoppad för fortkörning på E4 de fick böter mm. för det, och det ska jag väl ha om jag kör fort. fort. Mm. Eh, dryg mm. jag var han också. Och du var om jag dryg. drygare så blev vi ännu ah, dyrare Ja, ah, precis. Sen går vi fram till Åland. Då är det flyget 15 timmar försenat. Så vi får bo på den jävla där ett tag. Mm. Sen kommer vi iväg. Och då är det skitdåligt väder i blåser som bara den. Och askalt och mm. svinkallt på den, lägen, den lägenhet som vi hade hyrt. Så vi, vi fick släppa fram ugnen mitt på golvet och öppna ugnsluckan. Yeah. Så jävla kallt var Och lägga handdukar för det blåser. Det blåser det nog kopiöst. Eh, sen skulle vi ändå åka titta på en golftävling också. Uh -huh. En söndag var det väl. Och då ska jag ha en vänstersväng och då blir jag påkörd bakifrån. Ja. Och jag har ju fortfarande problem. Just det. Med, med nacken. Du, det där kommer jag ju ihåg. Uh -huh. Och sen hade vi en avslutningsfest uh, på, på uh, sista kvällen med det här golfgänget uh -huh. då. Jag spelar ju skithållet också, självklart. Men vi hade en avslutningsfest och då var det glas efteråt att jag åt glassen och i min glass så var det en stor glasbit så jag skar upp mig i gommen, så jag blödde. Jag tror att det, det är så jävla mycket... Ah, ja ja. Så så, så det, säga, det var min sämsta Men var det en glasbit, alltså. ja, det var en glasbit ja. alltså, Men då fick vi fri apropå gin och tonic, då, då fick vi, vi fri, fri. och ja. resten av kvällen. Ja, så de andra där, liksom tyckte här, att du tog, ja, tog en förlaget det. Jag, jag behövde ju för att... Alltså det var ju för desinficering, eller vad fan det heter. Ja. Alltså, ja, det, det låter som en sämsta. riktig ja. skruttresa. Ja. Men annars är det ju kul att resa. Ja, det är det. Och, och, och du vet... Alltså vi har ju rest på här nu som bara den. Så nu börjar liksom tiden... Ja, men ut. jag har ju inte hört någonting om er resa. som ni har varit iväg på. Jag är äh. jättenifiktig. Kan du inte bara kort jag berätta? berätta? Vad har du varit? Hur tog ni er dit? Alltså det är ju inte... Ja, men, ni har varit jag, långt på. Jag, jag har haft en sån här, Jag fyller ju jämt i år. Eh, så jag, man fyller ju jämt. Man fyller ju varje år i Men jag fyller jämt det här året. Så det var, det var min, min jämt present och min... Fru fyllde för två år sedan och då var det ju det. bättre pandemin. Så, mm. så det här var våran fylla jämnt mm. present till varandra. Så vi har varit i Costa Rica mm. som ligger i centrala Amerika. Alltså, yes. Och inkläm bland de här i Nicaragua till exempel är det ju fruktansvärt fattigt och mm. det är en diktator. Och det här är ju en demokrati som, som har varit demokrati rätt länge. Ja. Och som sedan 1948 inte ens har en armé. Och har lagt jättemycket fokus på ekoturism och ja. på att bibehålla regnskog och sådana ja. saker. Och, vi har, vi har, och de ligger, det ligger på det här stråket mellan Kar Karibien och Stilla Havet. Ja. Så vi har, vi har åkt runt i, i hela landet. Vi flög ja med Air France. Vi uh -huh. hade tur för de strejkar nu. Uh -huh. eller, eller de strejkar i Frankrike som påverkar uh -huh. Nej, det är just de strejkar ja. landade i Vi flög till Paris och så flög vi vidare till huvudstaden i Costa Rica som heter San José Och sen var vi i San José, -José några dagar. Uh -huh. Och sen var vi väg till karibiska kusten där vi åkte båt ut i en sån lodge. Och bodde där i två dygn. Och så och åkte du med båt ut i kanalerna och och hittade djur, ja, men och så djur så Wow, då. Men det är vänret är Fuktigt. Ja, är det, det, var, det var, eller? Nej, men Det var ett bra klimat men jävligt fuktigt och ja. regn. Det regnar varje dag. Ja, så det, där. Men man, det är så varmt och skönt ja. man tänker inte på nej. det. Sen över till så småningom över till Stillahavskusten. havskusten. Vi har, vi har varit på eh, kaffeodlingar. Vi har varit ja. på kokodlingar. Alltså mm. jättespännande. haft en fruktansvärt bra guide. En ja. svensk guide. Eh, hon heter Anna Maria Ek. Hon är Stockholm Guide. Så ska man ja. gå i Stockholm så googla på henne om man vill ha. Ja. För man kan köpa små turer till henne. Man behöver ja, inte ha så många. Nej, det var, det var, alltså, jag skulle kunna berätta hur Åh, det var som helst. Vi har haft väldigt, väldigt roligt. Hur var, det? Alltså, var det mycket byten och var det jättelång flyg? Hem. Alltså, det, när man åker till någonting ja. så, så kan man ju stå ut med rätt mycket. Ja. Men hem var det... Vi, bara alltså, hem. Jag konstaterar att jag hade varit vaken i 40 timmar när jag landade i bingen. Ja. Och det blir ju så, då, flög vi, då flög vi från, eh, från San Jose och så stod vi skulle till Liberia och tänkte, vad fan, nu är det en jävla omväg. Ja. Men då, då fanns det en ort i Costa Rica som heter Liberia, så upp ja. och sen ner efter 20 minuter, ja. och sen därifrån till Amsterdam, vi frågade KLM, skitföretag, eh, och sen var det sju timmars eh, väntetid på ja. Schiphol, mm. och sen till Arlanda, och så bil hem. Då. Så det Just var ju det. liksom, ah, det, det, det, men det där får man ju ta. Ja. Och sen var det någon, jag berättade för någon så är jätteklad, någon så här om det och åh jag har varit i Costa Rica ja då, du flyger färre för år, då. Så, ja. ja, tack så gör ja. inte bara förra i år? <laughs> nej, alltså det, det kan jag, jag kan verkligen re rekommendera mm. Mm. Det. Det, låter det, det, som en det. Det var första gången resa. som vi reste en sån här gruppresa ja. och det var jag lite passar, skeptisk till. Ja, oh, men det? det kändes inte jag som Holmbom men du nej. är ju lite gammal nu så det kanske ja. var skönt då. Och... Åh på det men, men, äh, men det var riktigt bra faktiskt. Och det var ju liksom det var normann och det var svenskar och de var jättetrevliga. Vi har fruktansvärt roligt. Ja. Och vi är ett gäng som ska träffas i slutet på juni. Nej, men var så guligt. kul ja, men var det vi. Så roligt. vi ska träffas ute, ute på Utö i sommar. Ja, kul. Alltså, a, så, nu, nu, men, men nu måste vi runda. Ja, vad a, roligt att resan a, blev lyckad. Du såg a, fram emot den så a, mycket ju. Ja, kul. Oh, jag ska visa bilder sen också. Ja, ja, oh, ja. Oh, kul då. Oh, Hörrni, eh, ska vi önska dem en... en ja, men nu får eh, ni ha en trevlig helg. En riktigt trevlig det ska helg. Det ska bli Sju ha. plus tror jag. Och det är lite vår känsla på det här, Så ut med näsan i solen. Är det sant? Ja. Ska det bli sju plus? Jag tror det. Söndag. Härligt. Enligt det min jag. app. ni? sköt om er. Ha det Hej då. Nu är vi lång. Hej. Oh, oh, oh, oh. Redas Frälan morgon till ett talkshow med Janne Hornbom och Johanna Lind.